А Брюховецький тим часом бенкатував у Ніжині. У ту бо нещасливу годину справді так лучилось, як мовив Галка. Де кричать, а де співають, де кров іллють, а де горілку п'ють. Коло Брюховецького сидить за столом князь Гагін із думними дяками. Люде поважні що не з гайдамаками б їм бенкетувати. Так отже золото того наробило, що безбожний харцезяка став їм у повазі, а щира душа мусить погибати. За золото не звонтпили ошукати свого царя, що дав їм у всьому віру. Не звонтпили через того іванця наготовити кривавих буч своїм землякам із нашим безталанним людом. Хто ж би того не знає, скілько після розлито на Вкраїні крові через іванцеве лукавство та через неситу хтивість московських воєвод. Гуляє князь Гагін із Брюховецьким, і сповняють червоним вином кубки, бенкетують на людське безголов'я. Скрізь і в світлицях у коло дія й на подвір'ї сидить поза столами городова козацька старшина з запорожцями, усе то тії, що нишком поякшались із низовцями, да ради свого панства запродали Сомка Іванцеві невірні душі. Тепер уже іншому і трунок не лізав пельку, іншому так тяжко, як тому Юді, Да вже нема вороття. Треба брататися з розбишаками. А ті, окаянні ні, сидять за столами В чужих кармазинах, що де на деяких і не сходяться, П'ють горілку, як воду, Хваляться такими добрими вчинками, Що аж мороз іде поза спиною. Крик, галас, щенили несказанний. Дивується князь поглядаючи на таку компанію, і питаються в гетьмана, «Чи у вас чи знай так бушують на бенкетах?» А один бурлака перебив гетьмана, да й каже, «У нас, князю усічі, той норов, хто отче наш знає, як уранці вставши вмиється, то чарки шукає». Чи чарки то, чи ким ж буде, Не глядить переміни, Гладко п'ють, як з лука б'ють До ночної тіні. Як же почали розхапувати по кишенях Міщанське добро, То князь і собі звонтпив, Що його ще гірш ніж на раді не потрутили. Да скінчивши обід, Зараз і попрощався, і з новим гетьманом Брюховецький провів його аж за ворота. Провів князя за ворота, аж тут йому назустріч двоє дідів січових. Ведуть за шияку якогось сіромаху братчика. Так як от часом двоє вовків Попадуть під селом необачну свиню да взявши з обох боків за уші, ведуть у пущу на розправу. Так ті діди вели бідолаху запорожця через базар, позираючи грізно з під сивої щитини. Де се ви, батьки, блукали, що й не обідали в купі?» – питає Іванець. То от бач, кажуть. За цим ледащом і обіду теряли». Що ж він таке? Еге, що? Тут наробив такого сорому товариству, що й казати язик не ворочається. Унадивсь дияволів син до ковалихи. У гвинтовки коло хутра коваль живе, так він туди й внадивсь. Так оце ви його й піймали на гарячому вчинку? Сапали, кажуть, пане гетьмане, як кота, сапали над салом. Уже нам давно до ушей донесено, що при тьмом Олекса Сенчило скачив гречку. — Е, постривай же, кажемо, гаспицький сину, ми ж присочимо тебе, та вже ото й чигали його, не спускали з очей. — Що ж, тут добрі люди на раді гетьмана обирають, а він ледачий до ковалихи, а ми з братчиком Назирцем. Очини. Не очиняй. Очини. Не очиняй. Ми двері вивалили, аж він поганець там, як той кнур у Берлозі.